іншим разом продовжити діалог, втрутився в неприємну словесну змагу завідувачий, залив вогник, що міг перерости у вогнище. А зараз я хочу, щоб ви уважно прочитали наш звіт, мій і Ярослава Гармаша, і чесно сказали свою думку. Що вам до душі, а що не подобається, і чому? Я тим часом до товариша свахи. Уже на ходу кинув Кутенкові, що сидів неповорушно, наче статуя. Це торкається і вас. Перед заступником лежала сьогоднішня газета із статтею про збори комуністів Новоселицької МТС. І була в багатьох місцях підкреслена. Це трохи засмутило Володю, хоч він і самокритично ставився до того спареного виступу. А шкода, що ви так нещадно самокритикуєтесь. Мені стаття подобається. Бачите, скільки червоним обведено. Відчувається, знаєте, внутрішньопартійне життя. Даруйте Миколу Вікторовичу, що я говорю вам це зараз. Перед здачею до набору ви теж схвально висловились. І в мене не вистачило мужності. Винувато осміхнувся. Приспали ви мою пильність. Ого, серйозне звинувачення. Цієї ночі я передумав багато. Не спав, вважайте. А що трапилося? Веселоокість заступника редактора, наче хто вимкнув. Не хмурився сваха. Володя розповів про свій виступ, про суперечку і компроміс з гармидером. Якби було чим замінити, зняв би звіт. Або й не писав зовсім. Ні сам, ні в супрязі. А тепер карається. А я шажук, зареготав Суваха, та так заразливо. Ну що ж, скажемо відверто, було б куди краще, коли б комуністи самі говорили про внутрішньопартійне життя. А вже ж. Та врешті ви комуніст? Комуніст Виступали на зборах? Виступали Про все те говорилося, говорилося Ви ж не пишете, хто говорив Але якийсь неприємний осадок лишився Шкода, що ви такий вразливий Зітхнув сваха і замовк на мить Володимиру здалося, що сваха відключився від теми розмови І поринув кудись далеко Потім зітхнув. А може не шкода? Може це і непогана якість? Бо журналістиці заважає байдужість і бездушність декотрих її служителів, яких прибила до нашого берега, випадкова хвиля. У всякому разі добре, що ви мені відкрилися зі своїми сумнівами. Це, по-перше, приємно. А по-друге, завжди приходьте не тільки з радощами. Не тримайте в собі. Виносьте на люди, от тоді й безсонниці не буде. Розмова з Свахою трохи заспокоїла, але не переконала остаточно. Це був компроміс зі своєю совістю. Хм. Заповзявся перевиховувати Василовузорову скутенком, а сам який приклад подає? Повернувшись у відділ, капуста приготувався до серйозної розмови. Ініціативу захопила в свої руки віка. І не говорила, а ласилася до капусти. Очі в неї ряхтіли, ніздрі знову негарно, як при гніві роздувалися, але роздували на цей раз емоції позитивні. Прекрасно. Ви знаєте, давно вже не читала нічого подібного слова в худорлявої наквецяної молодиці лилися так щедро, медословила вона так беззастережно, безсоромно, що капуста навіть почервонів. Не дослухавши засиропленої промови, поцікавився, а які недоліки, слабкості ви помітили? Вишукувати вади в статті завідуючого не входило в її чистолюбні наміри. Весело-взорова вважала себе настільки витонченою натурою, що не могла допустити з першого дня шпетити, хоча й молоде зелене, але ж її безпосереднє керівництво. Вона розгублено закліпала очима. «Слабкості? Хм!» Зморшки враз зборознили високе чоло, і віка стала ще більш негарною. Та взагалі я про це якось мені здається...» «А ви читали?» Повернувся ззав до Кутенка, що сидів неповерушно у тій же позі, схрестивши руки. Читав, не кваплячись відповів той, не повернувши голови у бік начальника. Пауза затягувалась до непристойності. Нарешті Кутенко принатурився, перемінив позу, дістав сигарети, закурив. Ви чекаєте компліментів? Але я не Віка. Капуста задоволена зауважив собі, хмуркувати Андрій хоча й не хоче, але перейшов на ви.